Попереду іде сват, поруч дружки, і з хлібом в руках завмерли поруч батьки, і він вислизає з того весілля, наче обрізана гілка, чи швидше зірване яблуко, що покотилося в ще густу, але вже потужну траву. Котиться і котиться, і боліче вдаряється об щось залізне і холодне. Він знає, то цівка рушниці, що хтось виконув у траву, вона заглядає в очі. Якову, яблуко, і зрештою він бачить, як з маленької, темної, бездонної дірки вилітає його смерть. У цю мить він знає теж про те, почнуть грати троїсті музики, жалобну і веселу водночас мелодію. Вона приходить сама, без порухів смичка і шелесту губ, народжується в ньому з його болю. Сусіде, яшку! Голос із минулого, далекий, наче луна, що прилетіла із-за лісу, і гострий, мов лезо-ножа, що розрізує йому горло, навпіл. Падає на землю, боляче б'є по нозі сокира. Він встигає помітити, не розтинає чобота, а б'є по ньому, б'є навскоси, збоку. Біля тину, що розділяє їхнє обійця, Стоїть Улянка, у новому платті, такого він ще не бачив, з розплетеною косою. Йдино сюди, сусідоньку. Ватіними ногами він підплентується. Чого ж я слухаюсь, думає. Не дочекався Ясику, каже Улянка. І правильно зробив. Я, теперка Ясику, заміжня жінка. Заміжня Ясику. «Дві медові ночі вже мала, не віриш?» «Тимко мій вельми гарячий чоловік!» «Як він її не вбив тоді! Чого?» «Побачив бездонний сум в очах?» «Побачив!» «Ті очі його пропекли і закричали!» «Закричали? Не вірити словам! Не вірити нічому!» «Навіть сьогоднішньому дневі тому, що він приніс довкола!» Він бачить і відчуває. А в нас усе добре після весілля було язику. Сорочку родині мою показали, і з кров'ю, як і належить після першої шлюбної ночі. Нахилилась близько, моргнула і стиха стиха. Ти між перед тим короля зарізав. Ліпше б він тебе зарізав, ледь не сказав. Але ти між, це мої знав усе про них. Як же то? Сина сміхається, ця злидниця. Я за тебе радий, сусідочко. Хай тобі буде добре сьогодні і завше. І тобі, сусіди, так само. Ось така розмова у них вийшла. Нащо Улянка його кликала? Щоб зайвий раз боляче зробити? Міг би заприсягтися, що ні. Але то вже пізніше прийшло. «Тебе не чіпатимуть, сусіди!» – сказала Олянка і повернулась спиною. Пішла собі, мов би, нічого й не було між ними. Мов би, справді розмовляли двоє сусідів. Його тільки викликали в постарунок, прочитали мораль і сказали, що має заплатити штраф за порушення громадського спокою. «Штраф? Кілько!» – спитав і подумав, що... «Чого доброго доведеться за свою дурість, якщо не з конем, то з підзвинком розпрощатись?» Бо ж грошей на господарстві катма, чи злотий нашкребеться. «Вам повідомлять», – сказав поліцай, і це вічливе звертання здивувало. Він дивився на ситу морду в бундирі, запакованого в закон і параграфи чоловіка, і подумав про силу, яку має жінка, з якою любився. «Яким був ланцюжок її незбагненної сили?» «Тиміш, батько». А через них представників двох найбагатших у їхньому селі родин і до влади близьких, тих же старосту, солтеса, крізь витрішкувату душу, хіба душа такої буває, майнула думка, цього поліціянта та влада простягалася до чогось невидимого і невловимого, що видали над цими чоловіками, над їхніми душами, землею, яку вони топтали. Чого він не збагнув? Не зміг робити своїм хлопським розумом, коли кохався з Юляною, коли м'яв її, стискав у обіймах, вважав, що володарює над нею. Можна обижатися хоч сотню разів, що вона та солодка сучка продала любов. Але ж це так, раз не пішла за ним, то щось є вище, гроші, отій бряскальця, яких у нього з роду віку не було. «Щось таке, чого таки негоден збагнути. Честь роду, яку боронила Улянка, Боронила, вже під серцем, його дитину. Та дорога від гмінної управи дому Була чи не найдовшою у його житті. Але побачив крамар Гершко І вперше, вперше сам закликав до корчми, Як за старою звичкою, ще з царевих часів Називали ту хатину, в якій можна було випити і закусити. Пане Гершко, у мене німа ні гроша, сказав тому хитрому, писатому житкові. Хлопе, Якубе, сказав гершко, мені не треба твоїх грошей. Їх у тебе все йду нема, хоч із псами кишені обшукуй. Але все село гуде про твій, хлопче, варяцький здерпунок. Учинок. Такого в тотемо селі ще не бувало, і мої не буде. А я ж прожив на віку шістдесятки як-не-як, і штири десятки літ у цих богом забутих згорінах, як ви мовите. І замість того, щоб сидіти в буцігарні, або валятися забитим полеськими хлопаками, найнятими забутель підподнього самограю, сей пан Якуб, навби біблійський апостол, котрого і звали Якубом, Гуляє собі селом і посвистоє, як холера, хоч і з темною хмарою в очах.